salb, de Jack London Aceasta este înregistrare lectură audio.pro Partea a 3 Capitolul 1. Meșterii focului. se peste ei pe neașteptate și, din vina lui, fusese neprevăzător, părăsise vizuina și o luase în jos spre râu să bea apă. Poate că se întâmplase din pricină că nu fusese atent, că nu se scuturase cu totul de somn. Colindase toată noaptea după vânat și abia atunci se trezise. Lipsa lui de prevedere se datorase poate și faptul că era atât de obișnuit cu poteca spre baltă. O bătuse adesea și niciodată nu-i se întâmplase nimic. Așa că merse la vale, trecând pe lângă pinul cel uscat, traversă luminișul și o apucă printre arbori. Apoi, în aceeași clipă, văzu și adulmecă. În fața lui, șezând în tăcere, se aflau cinci făpturi cum nu mai văzuse vreodată. Vedea pentru prima oară oameni. Dar zărindu cei cinci nu să riră în picioare, nu se arătară colți și nici numărâiră. Nu se mișcară, ci rămaseră locului Tăcut și parcă prevestind ceva rău. Puiul nu se mișcă nici el. Toate instinctele lui naturale l-ar fi împins o ia la goană nebunește dacă nu ar fi încolțit în el brusc prima oară un alt instinct. Îl cuprinse o teamă nespusă și senzația copleșitoare a propriei lui slăbiciuni și nimic nici, îl țintui locului. Ceea ce vedea însemna pentru el putere, forță, ceva cu mult deasupra lui. Puiul de lup nu văzuse niciodată oameni și totuși în ființa lui lășuia instinctul existenței omului. Într-un fel nedeslușit, el recunoscuse în om pe animalul care luptase pentru întâietate printre celelalte animale ale wildului. Puiul îl privea pe om nu numai cu ochii lui, ci cu ai tuturor strămoșilor lui, cu acei ochi care încercuiseră în bezna nopții nenumărate focuri de tabără în miez de iarnă care priviseră de la o distanță ce ferea deprimeștie și din inima desișurilor pe ciudatul animal cu două picioare ce domnea peste viețuitoare. Vraja unei moșteniri, alcătuită din teamă și respect, ce erau născute din lupte de veacuri și din experiența de generații întregi, puse stăpânire pe puiul de lup. Această moștenire a târnat greu pentru un lup care nu era decât pui. Dacă ar fi fost mai mare, ar fi luat-o la fugă. Dar așa cum era el, nu făcut decât să se ghemuiască, lemni de frică, aproape gata să arate supunerea pe care rasa lui a arătat-o din acea zi în care primul lup a venit să se așeze la focul omului și să se încălzească. Unul din indieni se ridică, veni spre puiul de lup și se apleca asupra lui. Puiul se ghemui la pământ cât putu mai mult. Era necunoscutul care în cele din urmă luase formă și apărea în carne și oase, a plecat asupra lui și întinzând mâna să-l apuce. Părul se zbârli fără să vrea, buzele se traseră înapoi descoperindu-i colții mici. Mâna ce atârna asupra ei ca un destin rămase în cumpănă și omul zise râzând, Iată, uită, colți albi! Ceilalți indieni râsă răzgomotos, îndemnându l pe om să ridice puiul. <laughs> <laughs> și pe când mâna se lăsa tot mai mult, în pui se dădu o luptă între instincte. Trăia două mari porniri, să cedeze și să lupte. Până la urmă avea să fie un compromis, le făcupeam în două. Cedă până ce mâna era gata să-l atingă. Apoi angajă lupta, colții fulgerar într-o mușcătură, înfigându-se în mână. În clipa următoare primi o lovitură în cap care îl trânti la pământ. Păi pieri orice chef de luptă. Tinerețea și instinctul supunerii puse răstăpânire pe el. Se așeză câinește scâncind. Dar omul pe care îl mușcase de mână era supărat. Puri îl primi o lovitură în cealaltă parte a capului după care se ridică și chelă mai tare ca oricând. Cei patru indieni râse răzgomotos, până și omul care fusese mușcat în râs. Pe cerc în jurul lui râzând, pe când el se tânguia de groază și durere. Și în timp ce se petreceau toate acestea, puiul auzi ceva. Indienii auziră și ei. Puiul însă știa ce e și, cu un ultim chelălăit prelung, mai mult de triumf decât de durere, încetă să mai scoată vreun zgomot. Așteptând venirea mamei, a crude și neîmblânzite lui mame, care lupta și ucidea totul și părea mereu neînfricată. că alergam mâruind. Auzise strigătul cuului ei și venea în să-l scape. Sări în mijlocul lor. Chinuita și bătoioasă ei maternitate nu făcea să fie prea plăcută la vedere. Puiul se simți bine văzându-i furia protectoare. Scoase un mic scânce de bucurie, sărindu-i în întâmpinare, în timp ce animalele oameni se dură în grabă cu câțiva pași înapoi. După aștepta lângă puiul ei, înfruntându-i pe oameni, cu părul zbărlit și scoțându-i mărâita dâng din gâtleji. Avea o expresie răutăcioasă și schimonosită amenințător iar și nasul se încrețise de la vârf și până la ochii de grozav ce măruia. Apoi unul din oameni scoase un strigăt. Chici! Era o exclamație de surprindere. Puiul simți că mama lui se face mică la uzul acestui strigăt. Chici! strigă omul din nou, de asta dată cu asprime și cu autoritate. Apoi puiul o văzu pe mama lui, lu' poaica neînfricată, gemuindu se jos, până ce burta i atinse pământul, chelălăind, dând din coadă și făcând semne de împăciuire. Puiul nu putea pricepe. Era speriat. Teama de oameni îl năpădi iarăși, instinctul nu îl înșelase. Mama lui o dovedise, se supusese și ea animalelor oameni. Omul care vorbise se îndreptă spre lupaică. Îi puse mâna pe cap și ea se ghemui mai mult și nici nu mușcă, nici nu mârâi măcar. Ceilalți oameni se apropiară, făcând roată în jurul ei, punând mâna pe ea, lucru pe care l poaica nu-l primi cu dușmănie. Oamenii erau foarte agitați și scoteau multe zgomote din gură. Aceste zgomote nu arătau să fie vreun pericol, stabili puiul pe când se ghemuia lângă mama lui, mai zburlindu-se câteodată, dar dându-și toată silința să fie cât mai supus. Nu este ciudat, grăi un indian, tatăl ei a fost lup. E adevărat că mama ei a fost cățea. Nu lega oare fratele meu în pădure la fiecare trei nopți în vremea în perecherii? Așa că tatălui Kitch a fost lup. Castor Cenușiu, e un an de când a fugit, începe al doilea indian. Nu, nu e ciudat, limbă de somon, răspunse Castor Cenușiu. Era pe vremea foametei și carne pentru câini nu se găsea. A trăit printre lupi, zise al treilea indian. Așa s-ar părea, treac vile, răspunse castor cenușiu, punând mâna pe pui. Și asta e dovada. Puiul mărâi puțin la atingerea mâinii și aceasta se retrase ca să-l lovească. Puiul însă și acoperi colții și se lăsă supus în timp ce mâna care veni din nou scârpină după urechi apoi în sus și în jos pe spate. Asta este dovada, urmă castor cenușiu. De bună seamă, chice mama lui, dar tatălui a fost lup, așa că în el e puțin câine și mult lup. Colții sunt albi și colț au să fie numele. Am zis, este câinele meu. N-a fost chici câinele fratele meu și n-a murit fratele meu? Puiul care primise astfel un nume pe lumea asta, Zăcea și aștepta. O vreme, animalele oameni își continuă răzgomotele lor din gură. Castor, cenușiu, scoase un cuțit dintr-o teacă ce i-a pe după gât. intrând desiș și tăie un băț. Colț albul urmărea cu privirea. Omul crestă bățul la cele două capete și în strânse niște curele din piele netă băcită. O o legă în jurul gâtului lichici, apoi o duse spre un puie de pin, în jurul căruia legă cealaltă curea. Colț albă urmă și se întinse lângă ea. Mâna lui limbă de somon veni spre el și îl dădu pe spate. Checi privea îngrijorată. Colț au simțit din nou că îi se face frică. Nu-și putu stăpâni cu totul înmârâit, dar nu făcu nicio încercare să muște. Mâna cu degetele încovoiate și răsfirate îl mângâie jucăușă pe burtă, rostogolindu-l pe o parte și pe alta. Așa cum zăcea el acolo pe spate, cu picioarele în sus, arăta caragios și stângaci. Și pe deasupra era o poziție care îl făcea să fie atât de neputincios, încât întreaga firea lui colț alb se revoltă. Nu putea face însă nimic pentru a se apăra. Dacă acest animal om ar fi vrut să-i facă vreun rău, colț alb știa că n-ar fi putut scăpa. Cum ar fi putut să sară în când stătea cu picioarele în aer? Dar supunerea al făcu să stăpânească frica și se mulțumi să mărâie încet. Nu-și să opri acest mărâit, dar nici animalul om nu-l lovi în cap supărat. Ba mai mult încă, oricât de ciudat ar părea, colț alb încercă o neînțeleasă senzație de plăcere când mâna îl scărpină în sus și în jos. Când îl rostogoli pe o parte, încetă cu totul să mai mârie, apoi când degetele îl ciupire de capătul de jos al urechii, senzația plăcută crescu. Iar când după ce îl mângâie și îl scărpină pentru ultima oară, omul îi dădu pace și plecă, lui colța lui pierise orice urmă de frică. Avea să mai cunoască de multe ori frica în relațiile lui cu oamenii, dar era pentru el un semn că în cele din urmă se va și cu omul fără să-i fie teamă. După un timp, Colzab a auzit ciudate apropiindu-se. Le clasifică cu repeziciune, deoarece le recunosc numai decât că sunt zgomote făcute de animalul om. Recuseră câteva clipe și întregul trib, înșirat pe potecă pornise la drum. Erau mai mulți bărbați, multe femei și copii, în total 40 de suflete, cărând cu toții din greu lucruri de-ale taberei. Erau și mulți câini, iar aceștia, cu excepția cățelușilor tineri, Purtau și ei poveri. Pe spate, în saci, legați strâns pe dedesubt, câinii duceau lucruri ce cântăreau între 20 și 30 de funzi. Colțam nu mai văzuse niciodată câini, dar la vederea lor își dădu seama că sunt la fel cu el, deosebiți doar într câtva. Aceștia însă dă dovadă că nu se deosebeau prea mult de lup când îl descoperiră pe pui și pe mama lui. Dă dură învală mare larmă. Colți au se zbârli, și hăpăi înaintea valului de câini care se apropiau cu boturile deschise și căzut sub ei, simțind trup tăietura scuțită a colților, mușcând și scușiind el însuși picioarele și burțile de deasupra. Se iscase mare larmă. Mai putut să aude și muritului râitul în timp ce lupta pentru el, precum și strigătele animalelor oameni loviturile de bută date în trupuri și chelălăitul de durere al câinilor loviți nu trecură decât câteva secunde până ce se ridică. Văzu animalele oameni gonind câinii cu băta și cu pietre, apărându-l și scăpându-l de colții cruzei celor ce erau la fel cu el și totuși oarecum deosebiți. Și deși nu avea cum să poată concepe limpede un lucru atât de abstract cum este dreptatea, simți totuși, în felul lui, dreptatea animalelor oameni și-i cunoscut drept ceea ce erau, făuritor de lege și executorii ei. Își mai dedu seama de puterea cu care aplicau ei legea. Spre deosebire de celelalte animale pe care le întâlnise vreodată, ei nu mușcau și nici nu înhățau cu gheara. Ei își întăreau puterea vie cu puterea lucrurilor nensuflețite și aceste lucruri nensuflețite le împlineau porunca. Astfel, bețe și pietre mânuite de aceste ființe ciudate zburau prin aer ca niște făpturi vii, pricinuind lovituri dureroase câinilor. Pentru mintea lui, aceasta era o forță neobișnuită, o putere de neînțeles, supranaturală, o putere ca aceea zeilor. Prin însăși natura lui, Colța nu putea ști nimic despre zei. În cel mai bun caz, putea ști că există lucruri care erau dincolo de înțelegerea lui, dar mirarea și teama față de aceste animale oameni semâna oarecum cu mirarea și teama omului la vederea vreunei făpturi cerești pe un vârf de munte, zvârlind trăznete din amândouă mâinile asupra unei lumi uite. Ultimul dintre câini fusese gonit. zarva se potolise, iar colț alb și linse rănile și cugetă asupra acestei prime experiențe a cruzimii de haită și asupra cunoștinței pe care o făcuse cu haita. Nu visase vreodată că seminția lui era alcătuită din mai mulți decât din chiorul, mama lui și el. Ei alcătuiau un soi aparte și aici descoperise deodată multe alte făpturi care erau vădit la fel cu el. Simțea atunci o ciudată subconștiență că aceștia care îi mânau, dăduse rănăvală peste el încercând să-l extermine. Se mai înciuda și că mama lui era legată de un băț chiar dacă acest lucru făcuseră animalele oameni care erau superioare. Mirosea cursă, a brobie. Totuși despre cursă și robie nu știa nimic. Moștenise libertatea de a rătăci, de a goni, de a se întinde pe jos oricât ar fi vrut. Și acum această libertate îi era încălcată. Mișcările mamei lui se mărgineau la spațiul pe care îl îngăduia lungimea unui băț, și de lungimea aceluiași băț era și el îngrădit, pentru că nu se simțea încă stare să se dezlipească de lângă mama lui. Treaba asta nu-i plăcea. Și nu-i plăcu nici când animalele oameni se ridicară pornind o la drum, deoarece un animal om, mic de stat, apucă celălalt capăt al bățului și o trase pe Kitch, captivă, în urma lui. Iar după Kitch venea el, colț alb, foarte tulburat și necăjit de această aventură în care nimerise. O luară în josul văii râului, mult mai departe decât ajunsese vreodată colț alb, până ce dădură de capătul ei, în locul acela unde râul se vărsa în fluviul Mackenzie. Aici, unde canoele erau puse la dăpost cocoțate pe niște pari și unde erau rasteluri pentru uscarea peștelui, se instala tabăra și colț al privi acolo uluit. Convingerea superiorității acestor animale oameni creștea în el clipă de clipă, o vedea în puterea lor asupra tuturor acestor câini cu colți ascuțiți. Respirau forță, dar pentru puiul de lume mai grozavă era puterea lor asupra celor neînsuflețite, capacitatea lor de a transmite mișcare lucrurilor nemișcate, de a schimba însăși fața lumii, mai ales acest lucru tulburant în mod deosebit. Construirea unor schelete din niște pari îi atrase luarea minte. Totuși nu reprezenta în sine ceva atât de deosebit, deoarece era făcut de aceleași făpturi care aruncau bețe și pietre la distanțe mari. Dar când aceste schelete, acoperite cu scoarțe și piei, se prefăcură în tipii, colț alb rămase uluit. Tipiile sunt corturi din pânză sau din piei, obișnuite la indienii din prerie. Masa lor uriașă îl impresiona. Se înălțau în jurul de pretutindeni, ai doma unor monstruoase forme vii ce creșteau repede. Ocupau mai toată circunferința pe care o cuprindeau cu privirea. Îi era teamă de ele. Se profilau sinistru deasupra lui și când adierea le clătina, imprimându-le uriașe mișcări, el se chircea de frică, cu ochii neîncrezători țintiți asupra le, gata să sară în lături dacă acestea ar fi încercat să se năpustească asupra lui. Curând însă îi pieri toată frica ce o avea față de tipii. Văzu cum femeile și copiii intrau și ieșeau nevătămați, Îi văzu și pe câini încercând adesea să intre, fiind alungați cu o căr și pietre. Într-un răstimp plecă de lângă chici și se târâ cu luarea minte spre peretele tipiei cele mai apropiate. Îl împingea curiozitatea creșterii, nevoia de a învăța, de a trăi și de a face toate acele lucruri care îi serveau drept experiență. Ultimii centimetri până la peretele tipiei îi străbătut rându-se cu obositoare și cu mare grijă. Întâmplările din acea zi îl făcuseră să se aștepte ca necunoscutul să se mai manifeste în chipurile cele mai uluitoare și de necrezut. În cele din urmă, nasul atinse pânza tipiei. Așteptă. Nu se întâmplă nimic. Apoi mirosi ciudata tesătură îmbibată cu miros de om. O cu dinții și trase încet. Nu se întâmplă iarăși nimic, deși părțile alăturate ale tipiei se mișcară. Trase mai tare. Pânta se mișcă și ea mai tare. Era minunat. Trase și mai tare. o dată și încă o dată, până ce întreaga tipie începu să se clatine. Un țipăt ascuțit al unei zgou, dinăuntru făcu o tulească de grabă spre mama lui. Dar din acea clipă nu se mai sperie de grupul de tipii care se profilau în zare. O clipă mai târziu plecă din nou de lângă mama lui. Bățul ei era legat de un țăruș înfipt în pământ și nu-l putea urma. Un cățeluș ceva mai mare și mai vârznic decât el se apropie încet, cu un aer îngânfat și războinic. Numele acestui cățeluș, după cum avea să audă mai târziu colț alb, era Lep Lip. -lip. Era un cățeluș ce căpătase o experiență în luptele cu alți căței și părea fanfaron. Liplip plipira era de aceea speță cu colț alb, dar fiind un cățelandru, nu părea periculos, așa încât colț alb se pregăti să-l primească prietenos. Când însă străinul început să pășească țeapă arătându-și colții, colț alb înțepenit și el și la rândul i îi arătă colții. Își dădură o pe jumătate, măsurându-se unul pe altul, mărâind și zbărlindu-se. Treaba asta dură câteva minute și lui colț alb început să-i facă plăcere, de parcă ar fi fost o joacă. Dar lip, lipsărit odată deasupra lui cu o iuțeală puțin obișnuită, îl mușcă cu putere și se dă dumnapoi. Simți mușcătura numărul cei mai fusese odată rănit de râs și îl duru adânc până la os. Surprinderea și durerea îl făcură pe colț alb să chelălăiască, dar în clipa următoare se năpusti furios asupra lui Lip-Lip, mușcându-l cu patima. Lip-Lip trăise însă în tabără și îi luase parte la multe bătălii de ale cățeilor. Colțișorii lui ascuțit îl încercară pe noul venit de trei ori, de patru ori, de șase ori, până ce colț alb, gemând, fără rușine, se refugie lângă maică să căutând apărare. Era prima din multele bătălii pe care avea să le dea cu lip-lip, pentru că de la bun început au fost dușmani, născuți să fie așa, cu fir sortite mereu să se ciocnească. Ketch îl linte mângâietor, încercând să-l facă să rămână lângă ea, dar curiozitatea lui era nesfârșită și câteva clipe mai târziu o porni într-o nouă căutare. Dădu peste unul din animalele oameni, castor cenușiu, care sta pe vine și făcea ceva cu niște bețe și mușchi uscat, împrăștiate în fața lui pe pământ. Colțal se apropie și început să-l urmărească. Castor Cenușiu scoase din gură niște sunete pe care el, nesocotindu-le potrivnice, se apropie și mai mult. Femei și copiii aduceau lui Castor Cenușiu bețe și crengi, fără îndoială că era o treabă însemnată. Colț alb deveni atât de curios încât se apropie până ce atinse genunchiul lui Castor Cenușiu, uitând că acesta era un animal om grozav. Deodată zări ceva ciudat, ca o ceață începând să crească din bețe și din mușchi sub mâinile lui Castor Cenușiu. Apoi, chiar printre bețe, se ivi ceva viu, ceva care se încolăcea și se întorcea și care avea o culoare, la fel cu asoarelui de pe cer. Colța nu știa nimic despre foc. Îl atrăgea însă, tot așa cum lumina din gaura vizuinii îl atrăsese când nu era decât un pui. Făcu câțiva pași, târându se spre flacără. Îl auzi pe castor cenușiu chicotind la el și pricepu că nici sunetul acesta nu era potrivit. Apoi nasul lui atinse focul și în aceeași clipă îi scoase micuța lui limbă, întinzându o spre el. O clipă rămase paralizată. Necunoscutul, care pândea în mijlocul bețelor și l îl apucase cu cruzime de nas, se târâ înapoi zbucând într-o explozie nebunită de scâncete. La uzul acestora, Cheech, priponită de bățul ei, a început să se zbată, să mârâie și să se înfurie teribil că nu-i putea veni în ajutor. Dar nu cenușii zbucnind hohote de râs, lovindu-și coapsele și povestind tabere pățania, până ce toți începură să râdă în hohote. Colț alb însă se așeză câinește și început să plângă, să plângă, o ființă mică și părăsită, vrednică de milă în mijlocul animalilor oameni. Era cea mai mare suferință pe care o cunoscuse vreodată. Și nasul și limba îi fusese răpărlite de vietatea aceea de culoarea soarelui care crescuse sub mâinile lui Castor Cenușiu. Plânse și plânse fără întrerupere și fiecare scânce de-a lui era salutat cu pocote de râs de animalele oameni. Încercă să și aline durerea de la nas cu limba, dar și limba era arsă și cele două suferințe alăturate îl făceau să suferi și mai mult, așa că plânse mai departe, mai disperat și mai descurajat ca oricând. Apoi îl cuprinse rușinea. Cunoscut râsul și înțelesul lui. Nu ne este dat nou să știm cum ajung unele animale să cunoască râsul și să-și dea seama când se râde de ele. Dar tocmai în felul acesta află și alb ce e râsul. Se rușină că animalele oameni râdeau de el. Se întoarse și o lua la fugă. Nu din cauza suferinței pricinuite de foc, ci a râsului care îi răzbise chiar mai adânc în suflet rănindu-l și se refugie la Kitch, care ședea prință de furie la capătul bățului de parcă ar fi fost un animal turbat. Kitch, singura făptură din lumea asta care nu râdea de el. Se însera și apoi se lăsă noaptea, iar colț alb zăcea lângă mama lui. Nasul și limba al mai dureau, dar pe el frământa un necaz mai mare. Îi era dor. Simțea un gol, nevoia de liniște și de pacea râului și a văgăunii de acolo, de pe povârniși. Viața a devenise prea populată. Erau atât de multe animale oameni, bărbați, femei și copii, care făceau zgomot și se cioruvoiau. Mai erau și câinii care se hărțeau veșnic și se hârjoneau între ei, provocând atât alarmă și neliniște. Singurătatea odihnitoare a vieții cunoscute de el până atunci se dusese. Aici chiar și aerul tremăta de viață, bol borosea și buzea fără întrerupere. Schimbându-și necontenit intensitatea și variind brustonurile, îi călca pe nervi și chinuia simțurile, enervându-l, l și hărțuindu-l cu necontenit amenințarea întâmplării. Urmăria animalele oameni mergând de colo-colo în jurul taberei. Colțal privea animalele oameni oarecum în felul în care oamenii privesc pe zeii pe care și căuresc. Erau făpturi superioare, adevărat zei. Pentru mintea lui slabă, ei erau făcători de minuni, precum zei în ochii oamenilor. Erau făpturi superioare, posedând tot felul de forțe necunoscute și de necrezut, stăpânitorii celor însuflețite și neînsuflețite, făcându-le pe cele mișcătoare să-i asculte și dând mișcare celor nemișcate, făcând să se nască viață, o viață de culoare a soarelui și mușcătoare, alcătuită din muschi și lem mort, erau meșterii focului, erau zei.